Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Menkää. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi, rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä. Hänen päälläänsä, mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan. Ja parantakaa sairaat siellä, ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille, ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on tarttunut jalkoihimme, me pudistamme teille takaisin, mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta, on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodoman on sinä päivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Voi sinua Korasin, voi sinua Beetsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja sidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Sinun on astuttava alas hamaan tuonelaan. Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, Minä näin saatanan lankeavan taivaasta, niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.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 eikä kukaan muu tunne, kuka poika on, kuin isä, eikä kukaan muu tunne, kuka isä on, kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi, Autuat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette, sillä minä sanon teille, Monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä perisin iankaikkisen elämän? Niin hän sanoi hänelle. Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen. Ja sitoi hänen haavansa, ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään, ja vei hänet majataloon, ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria, ja antoi majatalon isännälle, ja sanoi, Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä maksan sinulle palatessani. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa, ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän auttaisi minua. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois.